Переконання Джейн Остін Розділ 14 Хоча Мері та Чарльз після приїзду містера і місіс Мазгроу до Лайма залишалися там, на погляд Енн надто довго вони все ж таки першими з усього сімейства повернулися додому. І, ледве приїхавши до Аперкроса, зараз же завітали до Лоджа. Луїза, коли вони її залишили, уже могла сидіти, проте голова в неї, щоправда ясна, дуже боліла а нерви були в надзвичайно поганому стані. Вже можна було б з упевненістю сказати, що їй краще, але коли ж її можна буде перевезти додому, було ще невідомо. І батьки, які мусили повернутися вчасно, щоб побачитися з молодшими дітьми на різдвяних канікулах, не могли сподіватися, сподіватись, що їм дозволять забрати її з собою. У Лаймі вони всі жили під одним дахом. Місіс Масгро тільки натраплялася нагода, забирала до себе дітей Місіс Гарвілл. За Паркроса надходили всілякі припаси, щоб полегшити гарвілам турботи, а ті своєю чергою щодня кликали їх до себе обідати. Словом, обидві сторони нібито змагалися в безкорисливості та гостинності. Мері мала свої засмучення, але судячи з того, що вона так довго залишалася в Лаймі, радості було більше. Чарлз Гейтер бував у Лаймі частіше, ніж їй би хотілося, і коли вони обідали в гарвілів, їм подавала тільки одна служниця. Місіс Гарвіл спершу завжди саджала на почесне місце місіс Мазгроу, але потім так зворушливо вибачалася перед Мері, коли вони дізналися, чия вона дочка. Вони щодня часто гуляли разом, і в їхній бібліотеці для неї знайшлося стільки книжок, і вона так часто їх міняла, що врешті-решт вважала своє перебування в Лаймі дуже приємним. До того ж її возили до Чармута, і вона купалась, а також ходила до церкви. А в Лаймській церкві було на кого подивитися. Не те, що вапер -круський. І через усі ці обставини, до яких додалось усвідомлення власної корисності, Мері дуже мило провела два тижні. Енн спитала про капітана Бенвіка. Обличчя Мері нараз затьмарилось. Чарлз розсміявся. «О, у капітана Бенвіка, гадаю, усе гаразд, але він такий дивний чоловік. Ніяк його не розумію. Ми запрошували його до нас на день чи два». Чал збирався разом із ним піти на полювання. Він, здавалося, був дуже радий. Я думала, що це вже вирішено, аж раптом. У вівторок увечері вибачається вкрай недоладно. Він ніколи не брав до рук рушниці, і його не так зрозуміли. І він обіцяв це, він обіцяв те, і врешті-решт, як я зрозуміла, взагалі не збирався їхати. Напевно боявся, що йому тут з нами буде нудно. Але я впевнена, з нами на вілі звеселився б навіть такий страдник, як капітан Венвік. Чал знову розсміявся і сказав, «Мері, ти ж добре знаєш, у чому тут справа». «Усе це, – він повернувся до Н через тебе. Він вважав, що, приїхавши, він знайде і тебе поблизу. А коли дізнався, що Леді Рассел живе за три милі від нас, його серце не витримало, і йому духу забракло їхати з нами. Поза всяким сумнівом, іншої причини й бути не може. Мері знає, що це так». Мелі не дуже поблажливо з цим погоджувалася чи то вона вважала, що капітан Бенвік через своє народження й достатки не має права закохуватися в дівчину з роду еріотів, чи то їй не хотілося визнавати, що Ен швидше може принадити гостя до Аперкроса, ніж вона сама. Нам залишається тільки здогадуватись. Ен однак така новина зовсім не збентежила. Сміливо визнавши подумки, що це їй лестить, вона продовжувала розпитування. «О, він про тебе говорить», – вигукнув Чарльз. «Такими словами?» Але раптом його перебила Мері. «Запевняю тебе, Чаралзе, поки я там була, жодного разу не чула, що він говорив про Енн. Повірен, за весь цей час він ніколи тебе й не згадував». «Певно, ти маєш рацію», – погодився Чарльз. «Мабуть, і не згадував. Але, однак, це ясно яснісінько, що він вкрай тобою захоплений». З головою заглибився в книжки, які прочитав за твоєю порадою. Хоче про них із тобою поговорити. А в одній щось таке знайшов, о чого був просто у захваті. Не буду вдавати, то пам'ятаю, що саме, але щось просто чудове. Я сам чув, як він розповідав про це Генрієті. І якими словами він тоді говорив про міс Еліот? «Мері, тут уже я можу тебе запевнити, сам це чув. А ти була в іншій кімнаті». Елегантність, люб'язність, краса. О, чесно, там міселіот не має ліку. Безсумнівно, вигукнула Мері, це не робить йому честі, адже міс Гарвіл померла тільки в минулому червні. Гроша ламаного не варте його серце, чи не так, Ладі Расел? Я впевнена, що ви зі мною погодитесь. Мені треба побачити капітана Бенвіка, перш ніж діти висновку, відповіла Ладі Расел усміхаючись. «Можу вам сказати мем, що незабаром у вас певно з'явиться така нагода», – сказав Чарльз. Хоча він не наважився їхати з нами і ще довго буде відкладати свій офіційний візит, одного дня ще заїде до Керінча, можете не сумніватися. Я розповідав йому, як сюди дістатись, і казав, що на нашу церкву варто подивитися. Він має прихильність до архітектурних красот, і я подумав, що це для нього буде гарним приводом. І він справді вельми уважно мене слухав, тому я впевнений, що невдовзі ви його тут побачите. Отже, я вас попередив, Владірасел. «Я завжди рада прийняти будь-якого доброго знайомого Н», – люб'язно відповіла Ладі Расл. «Ах, він, скоріше, мій добрий знайомий», – сказала Мері. «Останні два тижні ми щодня бачились». «Що ж, тоді я буду щаслива прийняти капітана Бенніка, вашого спільного доброго знайомого». «Повірте, Мем, ви не знайдете в ньому нічого приємного. Таких нудних молодих людей і в день зі свічкою не знайдеш». Іноді він проходив зі мною від одного кінця набережної до другого, не вимовивши нані слова. «Ні, вихованим його не назвеш. Він вам не сподобається, я упевнена». «У цьому ми з тобою не погоджуємося, Мері», – сказала Енн. «Я гадаю, він сподобається, ладі Рассел». Оцінивши його розум, вона зовсім не помітить вад його поводження. «Я теж так гадаю, Енн», – сказав Чарльз. «Я певен, що Леді Рассел він сподобається. Він саме до смаку, Леді Рассел. Дайте йому книгу до рук, і він увесь день буде її читати». «Саме так», – глузливо вигукнула Мері. «Він устромить носа в книгу, і якщо ви з ним заговорите або впустите ножиці з рук, він нічого й не помітить. Невже ти гадаєш, що це може сподобатися Леді Рассел?» Леді Рассел розсміялась. «Ніколи б не подумала». Сказала вона, що моя думка стосовно когось може спричинити такі непримиренні суперечки. Мені б дуже хотілося подивитись на людину, про яку можна почути такі різноманітні судження. Нехай він сам сюди приїде. І тоді, Мері, ти дізнаєшся про мою думку, а заздалегідь судити я не буду. Він вам не сподобається, я в цьому не сумніваюсь. Леді Рассел перевела бесіду на іншу тему. Мері з пожвавленням заговорила про те, яким дивним чином вони зустрілися. Вірніше, розминулися з містером Еліотом А ось цю людину, сказала Леді Рассел Я б не хотіла бачити Він ухилився від сердечних взаємин з головою своєї сім'ї І це справило на мене вельми неприємне враження Цей присуд поклав краю взявзяттю мерії І їй довелося припинити свою промову Хоч Енни наважувалася розпитувати про капітана Вентфорта Добровільних розповідей про нього вона почула більш ніж достатнього Останнім часом у нього помітно поліпшився настрій, як і слід було чекати. Стало краще Луїзі, стало краще і йому. Він уже був зовсім не той, що в перший тиждень. З Лоїзой не бачився і позаяк боявся, що зустріч може завдати їй шкоди, то побачитись і не намагався. Навпаки, він нібито збирався покинути Лайм на тиждень, доки і не стане краще. Він казав, що поїде на тиждень до Плімота і хотів умовити капітана Бенвіка поїхати туди з ним. Але хоч як наполегливо запевняв Чарлз, він більше був схильний вирушити до Келінча. Поза всяким сумнівом, Леді Рассел і Енн відтоді часу від часу думали про капітана Бенвіка. Кожен звук доверного дзвіночка здавалося Леді Рассел повідомленням про його візит. Коли Енн, поступаючи зі своїй схильності до самоти, блукала батьківськими угіддями або відвідувала в селі хворих, повернувшись, щоразу очікувала побачити його або почути про нього. Капітан Бенвік, однак, не з'являвся. Чи то він не так прагнув приїхати до Келінча, як це здавалося Чарлзові, чи то він був надто сором'язливим. І, марно прочекавши цілий тиждень, Леді Расл дійшла висновку, що він і взагалі не вартий того інтересу, який почав був у ній збуджувати. Мазгрови повернулися додому, щоб зустрітися зі своїми щасливими хлопчиками і дівчатками, яких відпустили на канікули і привезли з собою дітей місіс Гарвіл. Через що в Аперкросі додалося Гамору, а Дім у Лаймі зборинув у тишу. Генрієта залишалася з Луїзою, а інші члени родини посіли свої звичайні місця. Ладі Рассел і Ян зробили їм одного разу візит, і я не могла не помітити, що Аперкрос знову пожвавішав. Хоч ні Генрієти, ні Луїзи, ні Чарлза, Гейтера, ні капітана Вентворда тут не було, все так змінилося з дня від'їзду, як тільки можна побажати. У Місіс Мазгров шукали порятунку маленькі гарвіли, яких вона намагалася захистити від тиранства двох хлопчаків із віли, що прийшли сюди нібито їх розважати. В одному кутку стояв стіл, за яким веселі дівчатка нарізали цигарковий і золотий папір, а в іншому заставлений тацями стіл угинався від солодощів і пирогів, і там гуляли бунні пустуни. До того ж різдвяний вогонь горів так, нібито мав намір заглушити весь цей галас. Чарлз і Мері, звичайно, теж з'явилися. Містер Масгро визнав за свій обов'язок розважити леді Рассел і 10 хвилин сидів поряд із нею крача з усієї сили, марно намагаючись перекричати дітей, які сиділи в нього на колінах. Чудова картина сімейного щастя. Енн, судячи з її власної вдачі, ніяк не могла визнати цей домашній ураган підхожим засобом для лікування нервів, підірваний хворобою Луїзи. Але місіс Мазгров, яка покликла до себе Н для того, щоб іще і іще раз подякувати їй від щирого серця за всі її турботи, завершуючи перелік негод, які випали на долю її самій, зазначила, окинувши щасливим поглядом кімнату, що після всього пережитого нею нема нічого кращого, ніж маленькі тихі домашні радощі. Луїза швидко одужувала. Її мати вже сподівалася, що вона зможе повернутися додому, доки її братик і сестричка не вирушать назад до школи. Гарвіло обіцяли супроводжувати її до Аперкроса, хоч би коли вона приїхала. Капітан Венфорд поїхав до Шропшера, щоб відвідати свого брата. «Сподіваюся, надалі я запам'ятаю», – сказала ладірасел, коли вони знову сіли в карету, «що на різдвяних канікулах до Аперкроса краще не їздити». Кожен має свою думку щодо Галасу, як і щодо всього іншого. І звуки можуть бути зовсім нешкідливими або нестерпними, цілком незалежно від їхньої гучності. Коли Ледірасел трохи пізніше в дощовий вечір прибула до бата і довгою низкою вулиць проїжджала від старого моста до Кемден Плейс, серед інших карет під гуркіт хур і ломовиків, крики газетярів, зеленярів і пиріжників, підстуки дерев'яних черевиків, вона анітрохи не ремствувала. Ні, це були звуки, невід'ємні від зимових радощів, вони поліпшували її настрій, і вона відчувала, що після тривалої сільської нудьги для неї нема нічого кращого, ніж оці маленькі тихі радощі. Але вона нікому про це не казала, бо на відміну від місіс Масгроу не мала звички розповідати про свої почуття. Ен не поділяла її задоволення, вона відчувала таку ж сильну неприязнь добата, як і раніше, але не казала про це. Ледве розрізняючи крізь вікно, по якому текли краплі дощу, невиразні образи домів, вона ані трохи не намагалася краще їх роздивитись. Хоч яким неприємним був для неї тривалий проїзд вулицями, він все одно здавався їй дуже швидким, бо хто ж тут буде таки ради її побачити? Із ніжною журбою вона оглядалася на гармидер Аперкроса і самоту Келінча. Останні листи Елізабет містив новини певною мірою цікаві. Містер Еліот був у баті. Він завітав до них на Кемден Плейс, завітав у друге і у третє, був підкреслено уважним. Якщо Елізабет і її батько себе не обманювали, він так само ретельно шукав із ними дружби і так само завзято виявляв теплі почуття до них, як і раніше зневагу. Якщо все і справді так, це дуже цікаво. І містер Еліот викликав приємне здивування Владі Рассел, яка вже була готова зректися своїх слів, сказаних неї нещодавно в розмові з мері, що цю людину вона б не хотіла бачити. Вона конче прагнула його побачити, Якщо він дійсно мав намір посісти, як йому й належить, місце слухняної гілки. Йому треба пробачити те, що він був відірвався від родинного дерева. Ен менше цікавила остання обставина, але вона була не від того, щоб знову побачити містера Еліота, чого не могла сказати про батьох інших, кого мала зустріти в баті. Супроводивши її на Кемден Плейс, леді Рассел вирушила до свого власного житла на Рівер Стріт.